Eu sou o Ricardo Rodrigues e eu da outro lado da ponta do meio campo é o Vil Tamoio. Tudo bem, Ricardo? Tudo, Tudo ótimo. Rapaz? Hoje nós vamos pegar um voo e sair correndo. Hoje nós vamos parar dar uma parada com o povo de São Carlos com as bandas. Hoje nós estamos recebendo agora lá do outro lado do país, né? Em Alta Floresta. Alta né? Floresta. Sabe onde fica a Alta Floresta? no Mato Grosso, no Mato Grosso. Só que eles falam assim meio gaúcho, né, Tchê? Quem tá falando aí da outra ponta dali? Agostinho, tudo bem? Alô, Agostinho. Você estava ouvindo, Agostinho? Ele não estava ouvindo. Isso aí. Agora ele estava ouvindo. É isso, Agostinho? Tudo bem? Oi, tô ouvindo mal. Aliás, não estava ouvindo. Agora estou ouvindo, mas bem assim mal. Não sei se é problema aqui no meu aparelho. Não, é a não, distância. é a estratégia nossa. E, afinal de contas, eu estou aqui na Amazônia. Tá tão longe. Então, mas é a estratégia nossa, porque aí você ouve bem menos o que a gente fala e aí a gente pode perguntar coisas cabeludas. Ah! <risos> mas e aí, Agostinho? Eu comecei dizendo que hoje o nosso programa está atravessando aí, né? Onde, você... Onde fica exatamente a Alta Floresta? Explica pra nós. A Alta Floresta, é, você que já esteve aqui, né? É. É, nós, nós estamos distantes da capital de Mato Grosso, Pará o Norte, a 800 quilômetros. Ou seja, nós já estamos aqui nesse bico de Mato Grosso, né? pertinho do Pará. É assim, pela, pelo lado é, pelo noroeste, nós, nós, a 80 quilômetros já entra, já entra em, em, no Pará. Então, aqui é bem... É, dizem que longe é um, um lugar que não existe, é, né? A distância, é, porque se eu estou aqui, estou perto daqui, mas se comparado à distância que nós estamos um do outro agora, estou bem longe. É, nós estamos razoavelmente aqui, quase uns dois mil quilômetros fisicamente, né? É mais, né? Dá pra mais, né? Porque até daqui caraca. até o Triângulo Mineiro, até o até Berlândia. Já são 1.950 quilômetros, é, né? Pouquinho mais que 2.000 É, é. bem pouco. Mas é pertinho, pertinho. Pertinho, pertinho, pertinho, é pertinho. tranquilo. Mas e aí, o que, que o mineiro foi fazer aí do outro lado? O que né? acontece em Alta Floresta? Bom... Você chegou verdade, quando aí, em Alta Floresta? Na verdade, é a história de vir parar nesse lugar aqui, porque aqui teve uma fama por um tempo muito grande, uma fama de lugar de garimpeiros, né? Quando descobriram ouro na região... Mas, na verdade, essas cidades aqui na região Norte de Mato Grosso, na sua grande maioria, elas surgiram através de colonizadoras particulares, né? Ainda no, no governo militar. E, então, as pessoas adquiriam terras e, e implantavam cidades. Eu morava em Uberlândia e tinha uma curiosidade para entender esse processo, o que fiquei sabendo como acontecia, mais ou menos, e te, queria ver de perto. E, com isso, eu vim para passar um ano esse ano já virou 21 anos, está fazendo Nossa. 21 anos que eu estou aqui, devido logo no início, começamos, começamos com algum envolvimento, é, principalmente no segundo ano, é, começo do segundo ano que a gente estava aqui, envolvimento já também com, com o pessoal da sequência tentativa de organização na área artística cultural, porque em Uberlândia a gente era, é, intens, vivia intensamente né, é, né, nesse meio, E com isso fomos criando laços e braços e fomos nos, no, nos prendendo nesse lugar. E estamos aqui até hoje. Tá, e o que me disseram foi o seguinte, todo mundo ia ir para derrubar é, árvore e plantar soja e você foi para fazer teatro, é isso? É, no meu caso ah. não tem nada a ver nem com ouro, nem com árvore, nem com soja. Aliás, com árvore até que tem porque eu, eu vim pra ver se elas estavam em pé ainda, né? Ah, tá. <risos> certo? Mas... É acontece que na na na, na verdade isso, a minha vida para cá nasceu de uma grande curiosidade que eu tinha vencido um contrato inclusive que eu trabalhava em Uberlândia e, e um amigo meu tinha vindo para esse lugar e eu queria conhecer e vim para ficar um ano queria conhecer isso aqui e sempre tive essa, essa vontade de ficar conhecendo como que as coisas principalmente essas novidades quando surgem como que elas acontecem e isso era uma coisa muito curiosa porque um lugar que não tinha nada de repente, várias colonizadoras implantando cidades aqui nesse lugar. Que é, nós já estamos no extremo norte de Mato Grosso, ou seja, já estamos na Amazônia, que nós chamamos de Amazônia Mato Grossense, né? E, no meu caso, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, é, eu acho que nós conseguimos, é, ao longo do, do, do, do, desse período... É, como você até presenciou, é, trabalhar bastante, intensamente é, ne, nessa área artística cultural. E agora nós temos até uma novidade, que até vou falar para você de primeira mão, que é muito legal. É, depois de 20 anos de batalha, nós comentamos é, com você sobre a, o centro cultural, é, já está funcionando. Caraca. Aquele grande prédio, bom, bonito, na bom. Praça da Cultura aqui em Alta Floresta, a praça também, conseguimos colocar o nome de Praça da Cultura, e é um prédio bonito, muito legal, e já o Departamento de Cultura, aliás, conquistamos agora também uma secretaria, era o Departamento pois de Cultura, é. agora é Secretaria de Cultura. Secretaria de e Cultura. a coisa está, nós estamos vivendo um momento, mais uma, uma etapa interessante é, nesse processo da movimentação cultural aqui. É, em Alta Floresta, Mato Grosso. Agostinho, eu ia perguntar pra você como é produzir cultura em Alta Floresta. Mas esses, esses informes que você deu são, no mínimo, animadores, né? Mas eu imagino que seja um resultado de um processo também, como você já falou, já tem mais de 20 anos só com você aí, né? Sim. Você, conta sim. um pouco pra gente como é que tem sido produzir cultura e o, quais então foram talvez uns destaques aí nesse trabalho pra conseguir chegar nesse, né, nessas grandes conquistas que você acabou de falar pra gente. Bom, primeiro que nós, nós no, no, no, quando, quando, quando viemos para cá, nós viemos lá com alguma experiência que já fazia também quase 20 anos, como eu disse, que a gente estava envolvido é, nesse meio na cidade de Uberlândia de Minas Gerais. Uhum. Chegando aqui, é claro, não dava para ficar sem fazer alguma coisa nesse, nesse, nesse sentido. Imediatamente é, fomos trabalhar é, nesse, sentido, é, nesse meio, ou pelo menos naquele momento, na criação, fazíamos encontros de cultura, Aí surgiu o pessoal de teatro, que começou umas crianças a levar a sério. Crianças que hoje já são todas formadas, muitas delas continuam no teatro até hoje. E com isso a coisa pegou. E plantamos de forma também a que fosse um, um, um modelo né, é, continuado. Não fosse uma coisa nem só de elencos, e nem só de pessoas esparsas aqui, ou acolá, que de vez em quando se encontrasse, mas criando entidades, artistas culturais, pessoas que começaram a estudar sobre isso, a trabalhar sobre isso, e principalmente é, sobre, estudando muito sobre a nossa realidade, ou seja, o que aconteceu, da, ou, como que as pessoas vieram para cá, para que elas se olhassem, elas se entendessem, e a partir de então pudéssemos é, começar culturalmente conversar em alta floresta, de uma forma mais abrangente, agora sempre tivemos uma boa equipe de, de, de pessoas que avançou é, bastante na área de teatro. Com isso, outras, outras modalidades de manifestações foram surgindo, na área de artes plásticas, na área de, de, de, é, de música. Hoje nós temos um festival aqui que já tem 25 anos é, de realização, que é o FESCAP, Festival da Canção de Alta Poesta. Ele, ele é de abrangência nacional, inclusive já tivemos vencedores aqui de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro... Então, ele é, vem pessoas de vários cantos do, do, do país para esse festival de música que acontece aqui. Nós temos várias mostras de teatro que acontecem aqui e também na região. E, e cinema? Cinema e agora nós estamos é, bastante envolvidos com a parte de cinema, que nós fundamos, criamos o um CineClube é, com o apoio, inclusive, de alguns cineastas que estiveram aqui. Já realizamos uma grande mostra de cinema. É, aqui depois realizamos dois festivais. E, neste ano nós vamos realizar o terceiro festival de cinema na floresta. Isso um festival de cinema na floresta e paralelamente até mesmo por uma questão do local que nós estamos, é, da região que nós estamos, nós fazemos paralelamente, paralelo ao, ao festival de cinema na floresta uma mostra chamada Viva Floresta Viva que é São, é, todo, todos os, vi, os filmes e vídeos é, que são colocados nessa mostra, ou são exibidos nessa mostra eles são, eles, eles são de temáticas ambientais não só também é, é, pensando na floresta e tudo mais, mas é, são temáticas ambientais de um modo geral, por exemplo, nós temos problemas ambientais em todos os lugares cada um com a sua característica, né cada um com a sua realidade, no lugar o problema ambiental eu, é O principal é o lixo, no outro, problema ambiental, o principal é é a questão até social, né, a miséria, a fome. É, no outro lugar, aqui no, nós temos essa questão da da Amazônia, que é um uma é o um destaque mundial de, de de de preocupação, né? A Amazônia nós estamos já nela, nós estamos na beirada, mas já estamos na Amazônia, então nós discutimos muito isso. E o Festival de Cinema tem ah, contribuído bastante para que as pessoas vejam eh, o que os outros pensam eh, sobre a Amazônia. Porque, às vezes, devido à distância, muitas pessoas nem saem daqui. E as pessoas que vieram para cá também, quando vieram, vieram para fazer aquilo que elas sabiam fazer. Ou seja, a maior parte das pessoas que vieram para cá, para essa região toda do extremo norte de Mato Grosso, médio norte e extremo norte de Mato Grosso... Naquela época, na década de 70 Elas vieram do sul eh, Em primeiro lugar a grande maioria do Paraná Depois o Santa Catarina e, e Rio Grande do Sul Mas a grande maioria do Paraná de, Aqui no caso de Alta Floresta E mais algumas cidades aqui eh, aos derredores Legal. Então essas, essas pessoas sabiam a cultura que elas tinham a, a formação que elas tinham O que elas sabiam fazer era plantar E a ideia inicial era que fosse isso, que fosse desenvolvida a agricultura com pequenas, em pequenas áreas. Essas pessoas chegando, é claro, ela não para plantar, ela derrubava. Então, inicialmente isso. Depois houve a descoberta do ouro, isso foi uma correria de várias pessoas, uma cidade como a Alta Floresta, que vai completar há 33 anos, mas naquela época, e hoje está com, com aproximadamente 50 mil habitantes, naquela época... Quando descobriram o ouro aqui, ela chegou até 140. Quer dizer, foi uma, uma multidão de pessoas que vieram de vários cantos desse país, é, atraídos por essa questão da garimpagem, atrás do ouro, atrás do enriquecimento rápido. Mas isso acabou. Então, esse ciclo durou, mais ou menos, o ciclo começou em 79, foi até 89, foi mais ou menos um ciclo de 10 anos, e depois veio o ciclo da ladeira. As pessoas, uma base econômica virou, o pessoal começou a, a montar serrarias, muitas serrarias, né? então é a madeira para poder é, sustentar aquilo que estava aí. Legal, então mas... hoje a realidade é bem diferente, aí, e na sequência é, com, a, com a queda dessa, da, da madeira, nós temos aqui já, é, daqui indo para Cuiabá praticamente, já não existe nem onde tirar madeira. Né? nós aqui ainda temos ainda, é, até uma reserva razoavelmente é, interessante na área de, de, de, de madeira mesmo porque houve uma, uma decadência grande ou seja, uma diminuição muito grande é, nos últimos anos de, de, de, de serrarias de derrubadas agora a coisa está sendo feita só através de manejo e o manejo tem todo um critério, todos uma, toda uma regra, né? uma legislação e que impede é, as pessoas fazerem derrubadas de qualquer maneira ou mesmo impede a derrubada em si. É um aproveitamento, deixando aquilo, a mata, pera tira-se aquilo que é possível tirar Gostinho, no o um minuto é o seguinte deixa eu é, só esclarecer quem tá o, ligando agora o programa né nós estamos falando com o Agostinho lá da outra ponta, lá, né, do Alto Floresta e agora também Agostinho nós, e nós vamos daqui a pouco falar de, de uma outra coisa importantíssima que tá acontecendo aí né que é, nós vamos falar de um livro que tá sendo lançado né é, mas também da outra ponta, Agostinho, até para você tomar pé, então a conversa tá mais ou menos assim o um ping-pong de um lado está em Alta Floresta Agostinho eu, Ricardo e Gabriela aqui no estúdio e na outra ponta tem um sujeito <risos> que a gente chamou ele ele falou, não, pera aí que eu estou falando com gente mais importante ah. <risos> eu estou falando com gente mais importante, então lá na outra ponta em São Paulo vamos saber quem é que está na outra ponta tudo bem senhor? Fala, Elvio, eu tava aqui falando com o Barack Obama, pô. Pois <risos> é, então. Só podia ser mesmo. Só podia. <risos> <Só> podia. <risos> vai ser mais importante que ele. o Paracatu Zun tinha que ser ele. <risos> pois é, então, nós estamos falando em ponta com Ademir Assunção, o grande escritor Ademir Assunção, que inclusive é o cara que... aí não sei como é que tá, vai contar um pouco pra gente também como é que tá essa história do movimento é, Literatura Urgente, se é que tá, enfim. Boa tarde, senhor Ademir, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você, Tudo El? bem, o senhor já voltou da praia, né? já voltei. Ficou agora quase só cinco meses na praia, né, pra escrever um livro. É, Tudo bem, meu querido? Como é que tá? Quais são é, as boas? Quem fica na... cinco meses na praia é o Walter Salles Júnior, o Cacá Diegues, esses <risos> caras. A gente leva uma vida mais simples, entendeu? Mas e aí? Você desceu pra praia pra escrever um, um livro, era isso, né? Não, então, eu passei no fim, no, no, na metade do, do ano passado, eu, eu saí do emprego, né, que eu tava trabalhando com o deputado Vicente Cândido, e me, me internei aqui numa praia de Ubatuba, um lugar bem, bem isolado, para fazer um livro que eu já estava planejando há alguns anos, que o ano passado eu completei 25 anos de jornalismo, né? E eu, é, nesses 25 anos, eu fiz entrevistas é, com muita gente, que é um tipo de, de atividade jornalística que eu sempre gostei, entrevista que a gente chama ping-pong, né? Pergunta-resposta. E aí eu entrevistei de Raul Seixas, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Paulo Leminski, eh, Luiz Melodia, Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, em, Grande Otelo, enfim, uma lista grande. Eu vinha planejando já reunir isso, reeditar todo esse material, né, e reunir isso em livro. Então eu fui para a pra praia, me, me isolei lá para para poder terminar esse trabalho, né? E acabou bonitinho, tá pronto? Está pronto, está prontinho, está em algumas editoras, eu estou aguardando a resposta, que na verdade são dois livros, um de entrevistas, que é esse que eu acabei de falar, e tem um outro volume que aí reúne grandes reportagens e resenhas. E crônicas que eu fiz também ao longo desses 25 anos de jornalismo, né? Que legal. Bom, é o seguinte, é, Agostinho, você, Ademir, Ricardo, enfim, a conversa é para Catus Única. As pessoas podem ir entrando e perguntando, né? E você também está lançando um livro aí, né, Agostinho? Aí em Alta Floresta, né? Sim, sim. Na verdade até nós fizemos o lançamento agora, no final de semana passada. Né? É, é, aqui nós, nós temos uma pequena editora, que é a editora EGM e ela trabalha, às vezes, com parcerias, e é, os autores regionais, locais, eles quando querem publicar alguma coisa, eles buscam um patrocínio, e também temos uma lei, um fomento estadual. Com isso, nós já publicamos de autores aqui da região, é, de vários gêneros, principalmente poesias, livros de poesias, e alguns contos, alguns, uh, alguns de contos e alguns romances, é, que são em menor escala, Mas é, já chegamos a já cerca de 30, 30 publicações, só de escritores aqui locais e regionais. Agora, nós, como eu trabalho na área de teatro já há 40 anos e eu tenho 18 textos escritos, é, inclusive, pô, senhor, viu, senhor Elvio, quando esteve aqui em Alta Floresta, é, no final de 2007, se me lembro bem, É que estivulou a gente, que estigou, falou, ó, oh, tem que publicar as coisas aí para os outros ver, né, para os outros olhar, não fica aí essa barrelagem aí. Então, é, nós resolvemos, o no nosso trabalho é de linguagem popular, e selecionamos quatro textos, e é o primeiro livro de dramaturgia de todo o Médio Norte, Norte de Mato Grosso, dramaturgia para teatro, é, que nós, inclusive, três textos são, foram bastante apresentados até então pelo Teatro Experimental aqui de Alta Floresta. Esse lançamento aconteceu agora no final de semana passada. Tá, e quando você vem lançar aqui em São Carlos? Um... Essa é a pergunta. Quando vai ser lançado aí? É. Aí eu digo que o Elvio marcar. Perfeito. Então a gente vai marcar e o Ricardo vai articular isso pela universidade aqui. É, nós vamos fazer essa ponte entrar. aqui. Então, agora... e agora na, na semana que vem nós estaremos junto com os acadêmicos, né? Tá. Semana o... que vem então nós estaremos na quarta-feira, junto com todos os acadêmicos, principalmente esse pessoal da área de. de de letras, de pedagogia, então nós teremos um grande encontro para nós discutir, vamos fazer um segundo lançamento lá na, na, na Uniplo, na universidade, porém vamos também fazer um grande, uma grande discussão, um grande debate, um, um, um bate-papo sobre ah. Ah, o que, que as pessoas escrevem aqui nessa região, o que, que é que as pessoas eh, estão pensando nessa região e, e conseguem colocar, eh, até conversamos um tempo atrás, muitas coisas nós recebemos... Sabemos e recebemos de outras regiões e nós não, não, não materializamos o nosso pensamento, o que nós pensamos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos rumos, para que nós também possamos ter esse fazer esse intercâmbio, mostrar o que nós pensamos através da, é, de, da escrita, através da literatura e ao mesmo tempo que nós recebemos. É de outras regiões. Tá, nós vamos casar Não. esse encontro aqui entre você e o Ademir. E o Ademir já trazendo, provavelmente. No, no, no encontro. Ademir, o senhor foi um cara que participou ativamente na organização desse movimento chamado Literatura Urgente, né? Uhum. Que, na verdade, na, na, minha, na minha época, aí, no período que a gente estava no Ministério, foi a grande referência até para minha atuação, né? Enquanto pensar um pouco o caminho da da da da literatura, né? Em que como começou? isso? Conta um pouco para a gente como é que começou isso? Em que pé que está? Como é que funciona? Apresentar para os ouvintes. Olha, eu, começou, é, acho que da reflexão de algumas pessoas, principalmente em blogs. Né? Eu eu tenho um blog. Eu volte meu escrevia sobre essa situação do escritor, né? Diante do do mercado. Editorial que hoje cada vez mais se comporta como qualquer outro mercado, né? Como um mercado de peças para trator ou de, de implemento agrícola, cada vez mais uma lógica de, de produto, mercadoria e venda, né? E o escritor, nessa, nessa, nesse elo, ele é a parte, por incrível que pareça, mais fraca, né? É quem alimenta isso, é quem escreve os livros e... e está sempre à mercê aí de, de ter livros recusados, de ter dificuldades enormes para publicar, principalmente se for poesia, né? Sim. E eu escrevi às vezes sobre isso no meu blog, o Ricardo Aleixo, que é um poeta também de Belo Horizonte, Volte Meire também tocava nesse assunto de um como que poderia ser uma possível profissionalização do trabalho do escritor, né? uma mínima profissionalização, Então, a gente vinha cutucando esses assuntos e tal, e o, o que é, deflagrou mesmo o movimento foi uma, uma reunião que houve aqui em São Paulo, de toda a cúpula do Ministério da Cultura, é, inclusive o ministro Gilberto Gil, na época, estava presente, e todos os, os, os representantes dos setoriais, né, de teatro, de música, de, de cinema, etc., E houve uma reunião pública com os artistas, aqui na sede da, do Ministério da Cultura em São Paulo, em que toda a equipe ministerial vinha para São Paulo para apresentar os planos de políticas eh, públicas para a cultura que se pretendia implementar e também para ouvir os artistas. E nessa ocasião, eh, entre outros planos que foram apresentados e tal, se, falava, se falou muito na criação das câmaras setoriais eu tenho uma câmara setorial de cinema, a câmara setorial de de música, de artes plásticas, de Sim. circo, de teatro, em que se criaria é, uma um, um canal de mediação entre a comunidade artística de cada de cada setor e o ministério. E eu observei que nessa reunião quando se falava na, na no nosso setor, se falava de uma câmara setorial do livro e da leitura, hum. né? Todas as outras se falava de cinema, de teatro, de cinema e não da, da, da, de produção, se falava de teatro e não da, da, do produtor de teatro, se falava de, de música e não da, do CD né, ou do show, e no nosso caso estava se falando do produto, né, do livro e da leitura, e não se falava nada da literatura, e isso a gente podia concluir que o escritor é, mais uma vez ficava de fora desse processo, porque a literatura ela não se manifesta só no livro, você pode fazer literatura em revistas, em, em, em recitais, em gravações CD, em CD-ROM, em, em eventos literários de leituras ou de discussões, quer dizer, não, não, se, não se resume ao livro. Então, se estava discutindo, nesse caso, a indústria do livro, né? E uma, uma, uma parte que, evidentemente, ninguém tinha absolutamente nada contra, principalmente num país como o Brasil era um plano para a leitura, para o fomento à leitura, que isso é muito bem-vindo, claro, principalmente num país onde se lê muito pouco ainda, né? É, agora, quando nessa reunião, quando se falou no livro, na leitura, imediatamente eu levantei essa questão, falei, olha, é, vocês estão esquecendo aqui de acrescentar então a literatura, porque tem que ter fomento também à literatura e não só à indústria editorial. Né? E aí o próprio, eu lembro, na própria ocasião, na, na ocasião o próprio ministro Gilberto Gil falou, é, você tá, você tem razão, então faço o seguinte, organize os escritores e tragam suas demandas. E aí na hora acabou, <risos> falei, pô, entrei numa fria, né? Que agora <risos> eu vou ter que assumir esse papel. E aí como o Ricardo Aleixo Marcelino Freire, um pequeno grupo, o, o, jo, o Joca Rennes Terruon. O Rodrigo Garcia Lopes, de Londrina, o pequeno grupo que tava, já vinha discutindo essas coisas, a gente resolveu fazer um manifesto com é, cinco reivindicações, inclusive de mudanças na lei do, do livro, que estava sendo discutida, né? Já tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional e estava na mão da, da, da, do gabinete presidencial para regulamentar. Então a gente propôs mudanças sem que incluísse já a, o fomento à literatura, né? como parte dessa política da, do livro da, e da leitura e fizemos 10 propostas é, de fomento direto à literatura tá? as propostas eram coisas do tipo de criação de bolsas literárias que acabou se criando a bolsa da Funarte e a, a, da Petrobras né, pra, pra, é, bolsas para criação de livros para que escritores pudessem escrever livros É, a gente propôs um canal, é, a gente chamava um corredor literário pelas universidades, para que os escritores, é, que não fossem só mandado livros para as bibliotecas das universidades, a gente não tem absolutamente nada contra isso, mas que os escritores também fossem, principalmente para as universidades, para ter um contato direto com o público. Né? É, a gente propôs um canal entre Brasil e Portugal, entre o Brasil e países da, da América Latina e a principal proposta que e isso está dentro de um contexto em que no começo de 2005, se eu não me engano 2004, 2005, Acho que é 2005. O, o presidente Lula eh, propôs para o pro mercado editorial para as editoras eh, a isenção de todos os impostos federais hum. né É, isso significava uma isenção de 11% de, de impostos é, que os editores de livros deixariam de pagar à União. E, e isso, a principal contraproposta disso era para que o livro fosse barateado, para que houvesse uma queda de preço de, do livro no Brasil. E, em contrapartida, o próprio governo propôs a criação de um fundo nacional do livro e da leitura, e a gente sempre insistindo, da literatura, livro e leitura, para que, que os editores contribuíssem com 1% do faturamento bruto das editoras para a criação desse fundo, para que iria funcionar no fomento à literatura e aos programas de, de leitura. É, então a gente já incorporou nesse, no, nesse manifesto que fosse apoiando a criação desse fundo e que 30% desse fundo fosse destinado ao fomento à criação literária e os outros 70% aos programas de leitura. Quer dizer, a gente não propôs nem meio a meio, a gente propôs 30% apenas. Né? É, e isso seria a fonte de, de recursos que possibilitaria todas as propostas que a gente estava fazendo. É, é importante ressaltar que nem, não houve nenhuma, nenhuma é, como é que eu digo, o, o, os editores aceitaram muito bem a proposta, porque eles deixaram de pagar 11% e contribuíam com 1%, quer dizer, ainda saíam na, em vantagem com 10% de isenção de impostos. Né? Então não houve nenhuma reação contrária. Isso na prática isso. vingou, Ademir? Ah. Pois é, até agora esse fundo não foi criado, eu, eu não, não sei porquê. Né? O, o, o movimento ele acabou se desarticulando um pouco, porque a gente teve uma interlocução muito intensa com o Ministério mas realmente eh, não andaram as propostas. Né? Houve apenas a criação da Bolsa Petrobras e da Bolsa da Funat, que eu, eh, eu imagino que tenha sido eh, resultado da pressão das nossas propostas, embora eles nunca, nunca tenham admitido isso. E a interlocução com o governo, com o Ministério da Cultura, até um certo momento foi, foi bastante intensa e tal, mas a gente foi notando que o, havia sempre um direcionamento para o livro e para a leitura, porque a pressão das editoras é muito grande, né, tem, tem um dado importante que o Brasil, o governo brasileiro, é o segundo maior comprador de livros do mundo, só pede para a China, e a gente sabe que pede para a China por uma questão populacional, a população da China é de mais de um bilhão de chineses, né, e isso é um fato curioso, o Brasil é o segundo maior comprador de livros do mundo, governo brasileiro, maior do que Estados Unidos, do que França, do que Alemanha... Então, a pressão da, da, das editoras é muito grande. E acabou-se que a ênfase continuou no livro, né? E os programas para a literatura, para o fomento à literatura, é, acabaram ficando em segundo plano e isso foi criando um desgaste. Os próprios editor, os escritores foram se desarticulando, o que é uma pena, né? Porque eu acho que esse manifesto que a gente lançou, que chama Temos Fome de Literatura... É, é um documento que eu tenho certeza que se outras gerações vierem a retomar essa discussão que a gente levantou, vai ser um documento é, de referência, né? Que foi um documento muito discutido, foi muito elaborado e teve assinatura de mais de 200 escritores brasileiros, escritores bem representativos da literatura contemporânea, mas nesse momento há uma certa desarticulação. Então... Até hoje eu não sei por que, que esse fundo não foi criado, já que não havia nenhuma resistência de ninguém. Todo mundo estava topando. Mas ao mesmo tempo, ah, quem estava cobrando a, a, a partida e a parte, né? A parte que estava cobrando acabou se desarticulando e não, não, não, enfim. Mas enfim, é, agora puxando para outra ponta da, da, da, do ganso, e aí depois a gente volta a falar um pouquinho, inclusive, dessa história, porque é, como até na experiência de gerentão, como vocês tiraram sarro em mim, né, o gerentão das câmaras setoriais, né, que eu acompanhei todas essas câmaras, tive a oportunidade, ao mesmo tempo acompanhei todos os cantos, né, com a história de ter que ir, até essa história de ir para o interior e tal. E lá em Alta Floresta, né... Uma coisa que me chamou muito a atenção, quando o Agostinho está falando, que está distante, etc. E tal, mas em relação à política mesmo, à gestão né, da cultura, vocês inclusive elegeram uma vereadora, aí, né, Agostinho, na, na gestão passada, e agora estão com a Secretaria da Cultura, sobre, vocês é que estão pautando elas, é isso, né? Sim, sim. sim. E como é que está essa relação com o governo? É, o, aqui assim, lo, é, localmente, né? Localmente, ah. é, é, a coisa foi construída de, de forma aqui estamos vivendo um momento é, de, de um engajamento muito bacana, muito tal uma somatória de de, de de de esforços, de empenho, de é, um diálogo muito interessante, não só é, do, do conselho municipal de cultura que é bastante atuante. Eh, como das entidades, as out as outras entidades artigos culturais cu a, com a Secretaria de Cultura como também ou seja, com o poder público, como também um, evoluiu, cresceu bastante o diálogo um, com a própria comunidade, o engajamento com a própria comunidade, ou seja, hoje já tem vários programas que estão surgindo eh, da, da, dessas entidades artigos culturais do próprio das, as políticas públicas já estão indo mais além, já estão já É, fazendo ou seja, sendo mais populares indo mais onde, nas comunidades inclusive tem já programas começando a acontecer no meio rural é, que nós temos muitas comunidades são mais de 60 comunidades rurais aqui em Alta Floresta então as coisas estão, agora vai ter o primeiro congresso aqui, inclusive da juventude organizado conjuntamente a cultura e, ju, e, e, e juventude e isso está sendo muito legal, está sendo muito É muito importante para nós. No, estamos vivendo um momento é, bom, é, acredito eu, assim, localmente. Agora é claro que como nós ouvimos ainda há pouco o depoimento do, do escritor, do jornalista, é, e hoje nós acompanhamos é, todo, toda a movimentação nacional, que hoje está internet, e, e as coisas são muito mais fáceis, né? nós ficamos sabendo ao mesmo tempo também, apesar da distância de todas as coisas, são momentâneas, é, muitas coisas nós temos participado fora daqui, né? como nós participamos lá de um grande encontro em Manaus, que aconteceu, isso na área de teatro, que é a área que a gente atua mais, né? tanto é que o no caso do meu livro é o livro de texto de teatro, porque eu, eu atuo na área teatral já há muito tempo. Então, é, tem muitas coisas que nós temos participado e temos é, também é, é, sentido... É, eu acho que o, avanços foram muitos, agora é claro que sempre temos algo mais a dizer, algo mais a construir, a fazer, a retomar, é, até gostaria de saber é, sobre esse documento que o, que o... como é que é o nome dele mesmo? Ademir, Ademir Assunção. Ademir Assunção, está sendo um prazer ouvi-lo com uma voz maravilhosa e ao mesmo tempo com uma proficiência, uma bagagem muito grande, O oh, oh, no processo cultural né, do Brasil, é, esse documento que ele fala, que, que é importante, que, é, até para as futuras gerações como referência, se, como que a gente poderia ter acesso a esse? se ele uhum. está em, em algum site, ou se ele pode encaminhar isso, para que nós possamos também conhecer esse documento que ele falou, que aconteceu no momento daqueles encontros, que ele disse que Isso, que é um interesse muito grande. Nós, como nós estamos aqui é, distantes, e apesar de termos essas, essas informações, é, as informações de qualquer lugar, como todos os outros, via principalmente é, internet, é, nós, é, a distância, é, a presença nossa em alguns lugares, ela é muito eventual, é claro. Tá, tá. E a presença, ela, ela é importante para uma discussão, para um debate, um diálogo, uma conversa sei lá, um entendimento e até mesmo é, uma participação mais aprofundada da política cultural brasileira, é, cada um na sua área e, to, e todos num no, no, no rumo só, que é a política do, cultural do país. E é, eu acharia interessante conhecer esse documento que o professor, é, que o Ademir, o escritor, acaba de, de, de falar. Uhum. Acho que isso é uma... serve se se como uma referência é muito interessante que a gente tenha que a gente conversa que a gente conheça aqui uhum. também é, na nossa região porque nós fazemos como você bem percebeu nós estamos regionalizando <risos> muitas coisas são 16 cidades aqui que é, fazem parte desse extremo norte do, do do estado de Mato Grosso e que nós comungamos muitas coisas estamos trabalhando é, em conjunto algumas coisas comuns né o que é comum a todos ou que tem essa cara dessa região nós estamos trabalhando de forma mais mais a, mais alargada possível ou mais junto possível. Porque a ocupação foi também similar e a origem é, desse processo ocupacional aqui ela foi igual para todas essas cidades. Para que eu o, aqui para <risos> <risos> me lembrando uma coisa, Ademir. Na, dessa minha estada lá em, em alta floresta, acabou... Caiu a torre lá e tal, e aí a gente ficou sem energia, né? A noite lá, sei lá, que deu problema de torre lá e tal, a gente ficou sem energia. Mas acho que foi uma das noites mais tranquilas e mais rápidas, porque conversar com o Agostinho é uma coisa maravilhosa, entendeu? A coisa vai andando... E aí fica tranquilo, viu, Agostinho? Porque o Ademir não sabe, mas ele vai estar aqui com a gente em São Carlos... lá pro segundo a minha agenda aqui, né? Dia 30 de junho, ele não sabe disso ainda? Não sabe. Mas nós vamos casar essa sua vinda. Aí você vai ver que não só essa bela voz que estava lá em Londrina, porque ele é muito bonito, ele é lindo, cara. Você ah, é noção? bonito, né? É bonito Ô, pra caramba. Se, se você fala uma coisa dessa, é claro, né? Que nós somos, estamos aqui já curiosos para poder também contemplar né, a, a beleza do, do, do Exatamente, agora a sessão Viadagem do, do Paracatuzo. Bom, mas voltando aí, e aí Ademira? A pergunta do Agostinho é questão da, da, do espaço, sim, né? Então, Agostinho, o, o caso é o seguinte, a gente manteve durante um bom tempo um site onde a gente estava mantendo todas as informações, o, o, o próprio manifesto e, e o andamento das negociações com o Ministério da Cultura e tudo mais. Aí, como eu falei, houve uma desarticulação, talvez até por a gente ter tentado uma articulação nacional, que torna um pouco mais difícil, né? E por, por não ter andado, apesar de ter tido, eu também concordo com você, houve avanços, inclusive na área de literatura, embora não, não, não tenha sido os avanços que a gente esperava, mas houve avanços, houve uma interlocução, eu nunca vi é, um ministério que fosse tão aberto à interlocução com a com a sociedade civil, né, mas é, não andou tanto quanto a gente gostaria, e isso acabou criando uma desarticulação dos próprios escritores, o que é uma pena, porque a gente sabe que é, as coisas funcionam com pressão mesmo, com reivindicação, de você estar ali presente e, e lembrando, olha, estamos aqui, e reapresentando as pautas, as coisas funcionam assim em todos os setores, né. Então, com essa desarticulação, acabou também o site, saiu fora do ar e, e tudo mais. Agora, é, quem quiser ter acesso a esse documento, eu tenho aqui no, no, no, no, nos arquivos do meu computador, é, quem quiser pode me pedir por e-mail, meu e-mail é zonabranca.com.br. .com Como começa? Tá? Zona Branca. Zona Branca? Zona Branca. Ah. Arroba uol.com.br. Quem quiser pode pedir, eu, eu mando. E também, se quem quiser dar uma busca no Google, entrar no Google e colocar Movimento Literatura Urgente, vai encontrar muita coisa, inclusive esse manifesto. Seria legal. Essa. Olha, Demir, seria legal se você pudesse disponibilizar para a gente uhum. também para colocar aqui, tanto no site da Rádio Fiscal, quanto no site do Paracato Zoom, paracatozoom.com.br, que vai estar, inclusive, esse programa, a partir, acho que no máximo sexta-feira, esse programa já está lá no site, uhum. como todos os outros estão lá. E aí a gente pode sempre anexar arquivos, coisas interessantes pra continuar o debate. E se você der certo, a gente podia disponibilizar esse, esse arquivo lá também. Tranquilamente, eu só te pediria, me manda um e-mail lembrando disso, que aí Puxa eu já te vida. respondo você continua, O cara continua o mesmo, bicho. Eu me lembro que eu, quando a gente tava trabalhando, ia fazer viagem, ele ah, viu você me acorda pra gente ir, quando tinha viagem longa, né? É o viu, você me liga, eu, eu virei despertador do cara, mas tudo bem. Eu, e agora você... mesmo pô, pede pra sua tô... assistente aí pra ela mandar um e-mail agora minha assistente eu dar... sou eu, cara <risos> <risos> eu, eu que me assisto Forra, mas vai tá. lá, academia ficou faltando você divulgar também seu blog, né? então, é, e tem, no, no blog eu continuo escrevendo sobre isso com uma certa frequência né? O, meu, o meu blog chama Espelunca agora o endereço dele é pra acessar www.zonabranca .blog.uol.com.br. Ué, era mas você não que... tinha brigado com a UOL, com a UOL... Ah, não, com a revista Veja, né? Então, que bateu você. Polêmica inclusive com a Veja, por Que que foi essa briga, cara? Esse, esse essa polêmica polêmica. Foi uma resposta, né? Inclusive se alguém entrar no Google e digitar movimento literatura, a gente vai achar essa resposta também, que a Veja com com o seu tradicional jornalismo manipulador e cafajeste. Ele, eles deturparam totalmente o, o, o que a gente tinha proposto no manifesto. Eles colocaram simplesmente como se era um bando de escritores sanguessugas querendo um, um, uma, rodar o pires e ganhar um dinheirinho do governo. Quando o que a gente propunha era justamente o contrário, que se criasse uma verdadeira política pública para a literatura, com editais abertos e divulgados, Ao contrário do que sempre aconteceu, o que acontece é, é, é a gente sempre soube disso em outros ministérios, é, a, às vezes se abrindo um pouco mais, às vezes não, mas nunca se abriu tanto quanto esse, as coisas eram feitas por, por grupos que tinham acesso, né, que tinham, é, sabiam o endereço dos gabinetes, tinham força de pressão e, e conseguiam é, produzir seus, seus, suas suas produções, suas criações, né? o que a gente estava propondo é, na onda do próprio ministério que vinha discutindo com a sociedade civil a criação de políticas públicas de verdade que a gente nunca teve no Brasil né? É, e o que a gente estava propondo era isso e a Veja, com aquele jornalismo né, de, de, deturpado e deturpador eles, eles de, de, deturparam totalmente o que a gente estava propondo, e aí evidentemente Eu fiz uma, uma... Escrevi uma resposta que, evidentemente, não foi publicado na Veja, né? O Marcelino Freire também respondeu, que era, nós dois éramos er, er, os, os atingidos diretamente, né? E isso circulou pelos blogs, circulou pela internet, teve uma, uma ampla circulação. Isso, entrando no Google, digitando o Movimento de Literatura Urgente, vai encontrar esses, esses documentos. E eu estou pensando... É, tô, organizando, já pensando em organizando um livro com os textos, ou pelo menos os meus textos que foram publicados no blog sobre esse assunto, sobre políticas culturais para a literatura. E eu espero até o final do ano organizar esse material e soltar para alguma, nem que seja uma editora pequena, para que a gente tenha, eu acho que são documentos bem importantes, como eu falei, se outras gerações vierem a retomar esse, essa discussão, que eu acho muito importante vai ter um pelo menos um material de referência muito forte. E como o Agostinho estava falando, é, a gente percebe que o, o movimento teatral, o movimento de cineastas é muito mais articulado do que os escritores. Eu não sei se é, é pelo trabalho do escritor ser mais solitário, eu não, não, não consigo realmente entender. Agora, é, é um fato que o escritor... É, No Brasil teve um momento histórico em que tinha uma presença na vida pública brasileira muito maior do que está tendo hoje. Né? Se a gente pensar numa geração de autores aí como é, é, Antônio Calado, né, como é, Inácio de Loyola Brandão, né, enfim, uma série de autores aí de, que hoje estão por volta dos do 60, 70 anos, que tinha uma atuação e tinha uma voz na sociedade muito forte, eram ouvidos, né, eram as opiniões, eram, eram muito... Nosso companheiro Fernando Moraes. É, uma série deles, né, e hoje você vê o escritor e o papel dele na, na, na, na vida pública do país está muito retraído, né. Eu acho que muito em função também das mudanças que aconteceram na mídia, né, a a literatura foi perdendo espaço, né, e, e o mercado editorial também foi se tornando com os livros de autoajuda, essas coisas todas foram se tornando cada vez mais comercial. Então, quer dizer, tem uma série de fatores aí que talvez explique isso, e explique a própria dificuldade de se articular ao movimento dos escritores, o que eu acho uma pena, porque os escritores em tese, como outros segmentos, né, como o segmento do teatro, o segmento do cinema ou do, do, do circo, enfim... É, tem como característica, está pensando os problemas da sociedade, está apontando os problemas, está colocando o dedo na ferida. Então os escritores hoje discutem é, é, problemas de, de toda a ordem, mas não conseguem discutir sua própria é, inserção dentro da, da sociedade, dentro do mercado editorial, o que é uma pena. agora, agora eu, eu, eu Pode falar. É, é, eu gostaria de perguntar, saber do. do, do Na opinião do do, do escritor Edmír, jornalista, é, se ele se no, se no momento atual ele percebe se ele sente ou, ou tem dados é, de que o brasileiro está mais interessado em leitura atualmente do que há um tempo atrás ou não? Olha, é, assim eu não tenho esses dados não. Eu voltei meia a gente ouve, lê em jornais, pesquisas e que o próprio mercado editorial faz, então. É uma situação que eu, que eu, eu realmente não consigo entender, é, eu não sei se você também trabalha na área de, se você também é escritor ou trabalha só com teatro, mas escritor, normalmente quando vai propor um, algum livro para uma editora, A gente sempre ouve a conversa que, olha, o mercado editorial está em crise e está muito difícil publicar é, novos livros e autores novos, etc. Se for poesia, então, <risos> nem apresenta numa editora porque as dificuldades já são enormes. É muito difícil editar um livro de poesia por uma editora, ou, ou seja, pequena, ou média, ou grande, então nem se fala. Por outro lado, a gente entra em livrarias e a gente vê livrarias cada vez maiores, né? Aqui na, na em São Paulo, por exemplo, a livraria Cultura, ela ela é, criou uma um, uma nova livraria. Já tinha ali no conjunto nacional, né? Bem na, na Avenida Paulista, três unidades da da livraria Cultura e agora eles criaram uma mega livraria que foi um investimento de seis milhões de de reais, né? Uma livraria que é um é um shopping, né? de de livros E você entra na livraria e vê as edições cada vez mais caprichadas, né? As edições cada vez melhores, cada vez mais caras, né? Um, um, muito difícil encontrar um livro menos de o, o livro reais. Brasil, comparado com, com, com outros países, é, ele é bem mais caro muito, também, né? Muito. Muito mais caro. Para a população, porque hoje é difícil a gente comprar um livro. A gente vai a uma livraria... Então... Então vocês guardam o dinheiro porque o meu livro é baratinho Vocês não é? sabem disso o, o, o meu livro é baratinho O Ademir nem está sabendo disso, eu lancei um livro também Ademir. Eu falei para você que ia fazer só depois de 50 Ô, pra... Elvio, Mas acho que o meu é mais barato ainda O meu, o meu por exemplo Eu, eu fiz o um financiamento para poder Ah, quem um eu sei. Quem pegar diferente. um livro Quem pegar um livro já leva um dinheiro dentro pô. Ah. <risos> esse financiamento é bom mesmo Pois pô. é Mas eu, eu Fala, queria t -t tocar no um ponto rapidinho que o, o Ademir falou da dificuldade de, de articulação né da da classe do, do dos escritores eu acho que isso com certeza acontece na, na, nas outras classes também e o que aproveitar e perguntar para o Gostinho que mostrou um cenário bem bem articulado em Alta Floresta aqui aqui em São Carlos a gente tem inclusive uma uma câmara setorial aqui no Conselho Municipal de Cultura que é do livro e da leitura né por sinal e Só que tem uma participação bem baixa dos escritores, inclusive. Eu queria perguntar qual que é o cenário do Agostinho aí, no caso da literatura, apesar que eu sei que você é do no teatro, mas se você tem um, um panorama disso. E no conselho como um todo, que você disse que é bastante atuante, o que, que você me diria, que talvez, aí em Alta Floresta, que é o que, que leva os artistas a, a participarem dessa maneira efetiva, atuante de verdade, no conselho? Olha, é, eu eu não sei, eu não sei se, é, se foi a forma que foi articulado, mas há uma participação que nós é, a gente viaja muito pelo estado, pelo menos aqui dentro do estado de Mato Grosso que a gente não tem observado em outros municípios. Até em muitos municípios nós vamos é para poder até implantar algumas coisas, participar de algumas alguns encontros, algumas coisas assim. Agora É, na área da, da literatura, inclusive, que está sendo bastante comentado, é o, o, o que acontece aqui, que tem já, já 30 publica perto de 30 publicações, não são 28, 29 publicações, de autores locais eu, e regionais, às vezes de alguma cidade, algumas cidades, alguns de algumas cidades vizinhas, é, a, o poder público... As pessoas que estão nos, nos cargos de, do, do Poder Público nessa área, já há um certo tempo, já há alguns anos, são pessoas que estão da área. Não são é, exatamente técnicos, mas são pessoas que têm, primeiro, assim, os sentimentos da, da, da categoria, sei lá, uma coisa assim. Então, é, o Poder Público realiza e provoca nas escolas concursos literários diretamente, E tem um que é oficial do município, é, na área de, de poesias, contos, e aí surge, já, já começam a surgir outros. Porque se começa com as, com as crianças, hoje tem jovens, alguns jovens que estão escrevendo atualmente, eles foram, foram estimulados no início lá, quando, quando pequeno, e mostrava, e fazia alguns, alguns né, participava de alguns eventos. É, eu acho que é essa provocação, é, que provocação, que tem... Porque é o seguinte, se a pessoa não está ocupada com alguma coisa, ou alguma coisa não propõe uma ocupação a ela, acho que as coisas vão caindo no marasmo, vai caindo numa certa letargia. Então, é, há uma, uma evolução, evolução, evolução literária aqui, até interessante. Legal. Nós todas as publicações que se aperto de coletâneas, todo ano está certo, está uma coletânea aqui, de, de, é uma publicação que é coletânea. Com, a, com, com autores, com pessoas que estão na escola, com estudantes e com pessoas da comunidade que hoje a gente já tem uma grande relação de pessoas que diretamente estão escrevendo e publicando e, e mostrando, e participando de eventos nessa área de literatura tem um evento específico, inclusive a área de literatura que acontece normalmente é, com promoção da, do, da coordenadoria de cultura hoje secretaria Legal. de cultura quem que é secretário, aliás? quem é o secretário ou a secretária? Hoje? É. Hoje a secretária é a Elisa. Ah, que boa notícia. Então a Elisa, ela... Ex-vereadora, inclusive. Ela vereadora e agora ela, ela foi para a Secretaria de Cultura. Que maravilha. Inclusive quando ela foi eleita, é interessante é, essa situação porque é, muitos, até muitos políticos né, não, não, não, não valorezam, acho que o, é, quem é artista não vota, né? É. Ela é, ela é a e aí o que, o que ocorreu aqui, você inclusive presenciou essa história aqui, no, no, aqui em Alta Floresta, o próprio movimento é uma cidade pequena e o próprio movimento é, elegeu né, assim, foi a base né, não é que elegeu, foi a base para a eleição de, um, de uma pessoa que era da classe artística Sim. como vereadora e, e nesse período de 4 anos que ela ficou lá tudo que nós tivemos que fazer e que nós pretendíamos fazer de legislação, de organização é, de documentação pública ligada à área da, da cultura, nós fizemos tudo, porque nós tínhamos uma pessoa lá que ia lá dentro brigar por isso e resolver por isso e até ou seja, tudo em todas as áreas, até a lei do tomamento, apesar de cidade ser nova, ser 33 anos é, nós temos a, é uma das primeiras leis do, municipais É, de estombamento, de patrimônio, nós temos já inclusive algumas coisas já. Pessoal, para não esperar a cidade ficar com anos para depois ir buscar aquilo que já não existe mais. Agostinho, ah, é o seguinte, bom, floresta. como vocês viram, a conversa pode varar ah, lá se se noite. Deixar, aliás, se tivesse, nós estamos aqui num. aliás, muita saudade, viu, Agostinho? A hora que você começou a falar, fiquei te ouvindo aí, aquela feirinha, né? Ah, Meu Deus do céu. Lá, você, lá você ficava comendo pastel e pegando a casé, tudo lá, né? Exatamente, exatamente. Ah, sei, sei, sei. A minha mulher deve estar ouvindo, inclusive. <risos> bom, é o Mas, mas tem uma velha lá que pergunta por você até hoje, hoje? Para pera, até hoje. Cadê aquele <risos> homem bonito lá que veio aqui naquele período? <risos> e pastel? Você não vai trazer ele aqui, mais não? Avisando, eu, eu, vou, eu vou, eu vou, eu vou, <risos> Bom, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Bom, eu queria agradecer vocês, porque Isso. já está estourando, vai entrar a hora do Brasil. Pelo amor de Deus, vocês e os ouvintes. Sintonize a Rádio Fuscar toda quarta-feira a partir das 18 até as 19 horas para ouvir o Paracato Zoom. Só para vocês terem mais ideia, dessas, esse mês está sim o Paracato Zoom e agora não tem falha, né? Bem rapidinho. Na semana que vem, o Moisés da Arca, lá, o, o pessoal de São Paulo conhece o Moisés lá da Arca, da periferia paulistana, vai estar na no outra ponto 7 da Gessipe, né? Associação de Gestores do Interior Paulista. No dia 18 vai estar o Zé Boca, Contador de História, e o nosso amado, querido César Vieira, que é um o maior maior, o grupo mais antigo da América Latina, né? Teatro. teatro União Olho Vivo. Depois, no dia 25, que é véspera, aliás, provavelmente vou estar em Alta Floresta, né? Mas a gente vai fazer o um programa de lá e comemorando o teatro aqui no estúdio o Ricardo recebe duas figuras que ele gosta muito, né? Ah, Luiz... o, o, o, o, Oi, óbvio, você parece que está aqui eu, eu ouvi os meninos falando, estão na organização do seminário que nós fazemos Exatamente Parece que você está lá no seminário no Exatamente, exatamente E aí... Isso. No dia 25, nós vamos comemorar o teatro com Marco Antônio Rodrigues, do Folia d'Arte, com o Leone Silva, da Federação de Santa Catarina, e aqui no estúdio, Angelo Bonicelli né, e Luiz Lefer vão estar aqui. Enfim, e aí vai essa história. essa história. Meu querido Admir, meu querido Agostinho, Paracatuzum, vocês são participantes e presentes. Um grande beijo, por favor, e dá o um tchau de vocês aí. É, muito obrigado, Elvio. Também é um prazer muito grande ouvir. É o jornalista, o escritor Ademir, né, que muito, muitas informações importantes, interessantes, aí está aqui, na Valeu, na, distante, na Amazônia, ao mesmo tempo, é, tendo essa oportunidade, uma proximidade do conhecimento, da participação dele ideia e essa busca incessante por uma política cultural melhor no nosso país. Muito obrigado, valeu, Agostinho. Até mais, Ademir. Não, eu que agradeço também a oportunidade de, de prestar essas informações e conhecer o Augustinho aí mesmo por telefone. Valeu. Isso que é bonito é pura mentira do do El. Não é lindo, o cara é eu bonito para caramba. Ele não, ele faz essa pataquada. É bonito. É bonito. <risos> e espero que a gente se encontre em São Carlos. Então, porque tô lançando que eu estou lançando um livro perfeito. novo perfeito. também, perfeito. Que acabei de lançar agora em dezembro. Já está fechados. Um beijo para vocês. Beijão e até quarta-feira que vem com mais um programa para pela Rádio Fiscais com diferente. Tchau. Valeu, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau,